מי עושה מה? היי רינה, מה נשמע? טוב, תודה. מה את עושה עכשיו? את לומדת? לא, אני עובדת. איפה? פה? בתל אביב? כן, במשרד ארכיטקטים. היי, עוזי, מה נשמע? לא רע, תודה. מה אתה עושה פה? אתה עובד פה? <laughs> לא. אתה לומד פה? לא. אז מה אתה עושה פה? כלום.